На приходстві в колубницях курилося з коменів. Коні форкали, скручуючи в браму, що було безсумнівним знаком, що леміші радо повитають Ілецьких. І дійсно, вони вибігли аж до самої брички. «Пані добродійка, позволять?» – сказав отець леміш, подаючи рам'я пані Ілецькій. Але мішиха помагала оцю совітникові видрабатися по тій драбині, септо по старосвітських сходах на ганок. Ох, відсапнувте цілецький, сідаючи на лавці, сходи у вас, отче сусіду, дійсно дуже прикрі, але зате маєте гарний вид Вид був справді чудовий Перед ганком поріг, за порогом частокіл, верби, річка, а в долині тихе, мов Бога за пазухою, село За селом гора, а на тій церковця старосвітська Тільки до церкви маєте далеко і високо «Не відчуваю того», – відповів Леміш, пригладжуючи короткострижену, але густу чуприну. «Я люблю ходити», – додав. «Не ходити, а бігати», – поправила Лемішиха. Він же всі поля оббігав. Нагорі якесь старе череп'я повідкопував, буцімто, урни. І таких костей поназносив до хати, що мені аж страшно. Каже, що то з мамута. Або я знаю, чи правда. Отець Леміш бавився в археолога. Ще за своїх університетських студій цікавився тою ділянкою науки. А тепер в довгі зимою вечори рано за книжками сидів, нарікаючи, що в нашій землі так багато всякого добра, і воно звичайно марнується. Пригарну бабу на хамуз потовкли. Добродійка Ялецька аж скрикнула Бабу, на хамуз? Так, пані добродійко, але не живу, а камінну, таку, що то дітей страшуть. Як діти до якогось села перший раз йдуть, будете, кажуть, бабу цілувати. Я ще про таку бабу не чула. Здається мені, що на моїм полі, котре називається «На бабі», є така. Як з землі, то, пані добродійці, покажу. Розказували мені, що колись давно вибрали тут стару кам'яну домовину. І подумайте собі, також її потовкли і вимостили нею стежку від дворіт до церковних дверей. Варварство, правда? Конубинці – це дуже старинна оселя, і можна сподіватися, що тут ще не одно цінне і цікаве знайдеться. Лиш пошукати треба. А в нас нема кому. Не вміємо нашої старовини цінити. Навіть будинків і меблів ні. Не раз старосвітські креденці й секретарки викидаємо, а купуємо тандиту. І старі, пригарні церковці уступають місце новим, куди менш вартим. А що ж зі старими Гратами робити, коли вони трухляють і нищаться, спитала добродійка Ялецька. От і старі люди молодим місце роблять. Люди – це друга річ. А будинки треба зберігати. Може, згодом на їх зразках витвориться наш власний стиль. От хоч би тую хату взяти. Вона старенька, ще, мабуть, з кінця XVII століття. Але я її занову не міняв би. Такі тепер погані гаргари будують. Або ваша житницька церква. «Це ж пригарний зразок нашої старої архітектури!» «Аж страшно, що один непритоптаний сірник, одна свічка не згашена на престолі, і вона може з димом піти!» «Що ви кажете, отче?» – крикнула перестрашена добродійка Ілецька. «Я того й не подумала ніколи!» «Мій чоловік, пані добродійко, любить кракати, як круг!» – заспокоювала гостю хазяйка. «Але, на щастя, його кракання не здійснюється!» «Прошу не слухати, що він говорить!» «А може булочки до кави?» – припрошувала ввічливо. «Не вдалися мені, бо піч не здала, помало розігрівається, а скоро стигне», – виправдовувалася. А добрудійка Ілецька заспокоювала її, казала, що теперішні наші молоді її мості такої доброї булки спекти не вміють, бо вони всім цікавляться, лише хатнім господарством ні, а від пекарні то так втікають, як від пекла». Але я, додала, я свою Ганю до всього привчила, вона і варить, і шиє, і коли городу ходити вміє, вона в мене газдиня. Тіточко, боронилася Ганя, бо не любила, щоб її при чужих людях хвалили. То тітка господиня, а не я. Не маєте чого соромитися пану Ганю, докинув своє слово отець Леміш. Моя жінка також до молодших гімостів числиться. Любить і до міста поїхати, і книжку, та часопис прочитати. А все ж таки господарство пильнує. Яке там господарство, здвинула рамене Мелимішиха. Капарство, а не господарство. Бідними побралися. Діточок діждалися. Не було коли й як розжитися. Може колись, як Бог позволить. Пані. Зважився забрати слово отець Ілецький. «Я знав таких, що починали з великим посагом. На добру парохію пішли. Десь тварений пече не довозив, і не йшло. А знав, що чоловік у одній реверенді ходив, а жінка навіть хутра на зиму не мала, і потім першими багачами на цілий деканат зробилися. Все в божих руках, та й годі. На тую тему покотилася балачка, «Чим раз живіша і живіша» бо тема це для всіх людей близька і цікава. Шагай у тої розмову не встрявав, вважав себе видимим запереченням всякого оптимізму. Розглядався за той час по хаті, бачив білені, кривобедрі стіни, стелю з дощок на сволоках дубових, підлогу витоптану і нерівну, але піском так чисто вишуровано, що й стола чисті, що не треба. Бачив старенькі меблі, але сильні, з добрими ногами і поручами, з поцированими обоями, так що ні шерсть, ні клоча ніде не вилазило. Бачив старі портрети на стінах батьків чи дідів, що вдоволено дивилися на те убожество, і квітки в глечиках на вікнах, що буйно росли і цвіли. І погадав собі, що, мабуть, дійсно не в багатстві щастя, а в гармонійнім житті і задовільлі людей, які серед того убожества живуть. Якщо вони не захочуть, Бог зна чого Як не прикладають великої ваги до всілякого тандіття то брання, до меблів, пустої вигоди А ставлять собі якісь більш ідеальні цілі Так і бідними можуть свій вік прожити щасливо Такими вважав Лемішів Це ті Леміші, що наш переліг зорють Впевняв себе, бачить і вдоволені собою і світом Бідно в них, але весело «Навіть пакосних мух не видно, бо в вікнах орган тина, а в дверях пасманисті верети домашньої роботи, і то непогані, видно, що і на тім розуміється добродійка Лемішева». «А діточки ваші де?» – почувся голос пані Ілецької. «Справді, де ваші діти?» – повторив за нею отець Ілецький. Господарів доволено глянули на себе. «Тільки й спокою, що їх у хаті нема», – відповіла хазяйка бігає по цілих днях, по усіх усюдах, і що лиш ніч прижине їх до хати. «А каву вже пили?» – спитав турботно отець Ілецький, котрий не міг собі уявити, як можна до тої пори бути без кави та ще й бігати. «Вони в нас на молодці!» – заспокоїла його цікавість пані Лемішева. «Де їм на б кави? Та що по літрі молока випиваю? О, прошу подивитися, які!» І справді те, що буцім на доказ її Правдомовності в хату вбігло, виглядало як кров з молоком, рум'яне, обсмалене, кучеряве, таке як опицюк. Вутім, стривожене і засоромлене стояло біля порога, а по хвилині підбігло вітатися з гостями.